Andal san Andal san Andal san Andal san Sljedeći hadis 29. hadis u Šurun Ana Ajša radijallahu anha Oda anha قالت كان رسول الله Sallallahu alaihi wa sallam, ili ak tesele mi na džanavati, gasele je dejih, sallallahu alaihi wa sallam, kada, kada yedih, kaju, bi se upao od žunogluka, kada bi uzimao gusu, gasele je dejih, oprao svoje ruke, šak, sallallahu alaihi wa sallam, kada bi abdestio, znači, gori o procesu, o procesu, način uzimanja guseva to znači kada bi uzimao gusl u čudno od duboka, ku pao ku posle duboka kaže opravke prvo ruke šake. Euh, suma ta wada wudu salaka uz zobi abdest kao abdest za namaz. Kada suma yukhallilu bi deyi sha'ruhu. Kada iza danna anahu qada arba basharatu afad alayhi bil ma'a salat marran. Kalzatin bi kaže prošao svojim rukama kroz kroz kroz kao blackhead na glavi kaže eh, pa kada bi eh, kad bio ubieđen da je eh, da je čitavo tijelo pokvasio na glavi, dači da mu je došla voda do na glavi onda bi kaže fa dama alehil mafalatamata onda bi kaže posu posebni vodu tri puta znači posebno po glavi karizuma basele, sa i ređeseli, a zatim bi oprao pa, ostale dijelove tila. Ovdje Haisha radi Allah, objašnjava, znači, kako bi poslanik sa Allaho, alim selem, uzimao gusu, dućan poslije hadis koji još detaljnije opisuje odme imeni, ženi poslanika sa hadis, poslije toga dućan još detaljnije opisuje kako se uzima gusu. Ovaj hadis uh, u nasav kaže Aisha da da završimo hadis tekstualisa. Uh, wa qalat kuntu atatasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minayn wahid la Ja bi, uh, ja bi se kupala je Allah poslanik sallallahu sallam kupala uh, bi se iz jedne posude. La natarifu minhu jami. Oboje bi uzimali rukom vodu uzimali vodu pa bi Ili može razumjeti i rukom, ili nekom drugom posledom uzimali vodu iz druge posle koje su dodane da sa uzme. uzimaju gusom. Hadis, znači opće značenje ovdje hadisa, da je ovdje Aisha radi Allah vanha, opisuje, opisuje kako je poslanik sa vlasadom uzimao gusom. Znači da bi počeo, ovdje je vrlo bitna znači da bi počeo, opravo bi prvo ruke, pa bi uzeo abdest. Uzeo bi abdest na početku gusula, pa bi onda oprao kosu. Oprao bi kosu, sad cite, znači, na takav način da dođe voda do, do tjemena glavi. A onda bi kosu po glavi tri puta onda čitao u tijelu, opravo ga došlo u hadisu. Hadis, iz hadisa se zapljučuje sljedeći. Znači, Adijs ukazuje na to da je propisan, znači osnovni propis. Znači, kada kaže neko šta ti je dokaz da, da treba uzeti guslu posljednju Nubluka, znači, Adijs je ovdje osnovni dokaz, argument, da je valađiv, da je obaveza, ili FARC, zavis kapsel koji vražava, uzeti guslu od Nubluka. Svejedno, svejedno, znači, Nubluk, kada se tred, osoba treta na Nubluku, svejedno, znači, da li osoba, ispustila izbacila sjeme pa je postala đunup ili uh, ili je uh, imala intimni odnos bez izbacivanja sjemena znači ovdje govori se onda znači od kada osoba postaje kada osoba postaje đunup znači na, na dva načina to je poznato znači kada učinilac počinje znači izbacivanjem sjemena ili da da živi osoba vargunac znači posada pita čisto žena posada pita znači dali dali žena pošto ona ne zna da li izbaci seme na izbaci seme ima žena seme dali žena kada žena ovaj, postaje đunub a, a dali postaje đunub kada ona doživi doživi e, vargunac vargunac strasti a narod ne zna da izašlo iz nje Da je to isto kao kod moškarca, kada uh, izbaci se. I propis je tu isti, da, do to da znate u danog po žene. Znači, žena kada živi verunac, znači ko njih uslo da mora, da, nije uslo da mora vidjeti da je nešto izašlo iz njih. Uh, ona se tretiruje da je tada stanju čugolbuka, uh, kao i moškarac kada izbaci sjeme. I drugi razlog je to da znači da muškarac uđe svojim ponim organom u ženski polni organ. Kada je osoba u stanju dubokog sna, znači da dva stanja, opća stanja koji su znači o, opisano u drugim hadisima, kada se osoba tretira da je u stanju dubokog sna. E sad imamo ono u snovima. Znači pociganje sjemena može se desiti i poluciranje posnovima. Kada, I tada je znači, osoba u stanju džunogluka, ali šta je dokaz za to? Dokaz je ako vidi tragove sjemene, znači ako je osoba sanjala i probudi se i vidi tragove sjemene, tekućina da je izašla da je i muško i žensko, onda se tretira da je u stanju džunogluka. Ako je sanjala i u snovima čak doživjela vrhunac, a ne vidi tragove na odjeći, time se ne tretira da je u stanju džunogluka. Hadis kaže, također gazetom završen komentar hadisa, kad hadis ukazuje da je potpuni gusul, da je potpuni gusul, znači potpun misli se na, da je uzimanje gusula po sunetu, znači no, kako je došlo hadisa, u ovom hadisu da iša, a bit će tu prašni detalji u hadise od Mune bin Tehariz, a to je znači da, da, da, da, ne, da će, potpuni gusul, znači gusul koji nije potpuni je to da osoba opore čitao tijelo. A potpuni gusul je ovo, znači, da, kako došlo ova iša, vi ćemo, kad nismo imune, još detaljnije pojašljeno, a, a to je, znači, da se operu ruke, da se uzme abdest, da se a, uradi tahril, a to je da se, se nasuje, da se unese voda kroz a, gdegod ima, ako osoba ima bradu ili ako ima, ako ima kosu, a, veću gušću, da nasuje, da dođe voda, da prođe do tjemena, do kože i onda da se opoje, operi čitavo tijelovo. Hadis također ukazuje da je dozvoljeno, da je dozvoljeno uh, supražnicima da vide uh, stivno mjesto jedno drugima. Šta je dokazat Ovo što kaže Išaran, onda su da se kupali iz njih, da, da je ona s poslovnikom zavljena znači, upala zajedno, što znači da su se vidjeli jer drugo, ne samo da je dozvoljeno da se vidi, znači to, to ukazuje da je da je dozvoljeno da, dozvoljeno da da mu suprug uživa i drugo, e, bez ograničenja osim ono što je doz, došlo u, u kad nismo jasno a to je to općine u duboju skražnicu i e, i općine u stanju hajza to, to je ono što nije dozvoljeno ostalo je li imaš ili ako je cilj uživanje jedno jedno u drugog ti jedno, drugo, jedno drugo, hala vano uh, ovaj hadis je uh, zašto ovaj bit hadis dokaz za jedno ovaj da neca neku kaže ej pa čekam pokažes on bili goli on, bilo u uh, imamo ima jedan hadis izmišljen je da onaj da kojem je došlo to da nije dozvoljeno razumije ovaj značenje hadisa da nije dozvoljeno da se vidi da se da vidi uh, muži suprug da vidi jedno drugo Adis izmišan, nače ovaj Adis Mutafik on Alihi, ja sam prijasn od Anijel da je dozvoljen supršnici da jedne vide i goli. Sljedeći Adis on na više vremena pa ćemo spretiti. Slanite lakumeve miramite, već kada je gara najinteresatu je pravstavljiv. Andalusam,